Дідусь сказав «залазь» і показав рукою на багажник москвича. Він постелив у ньому мішок. Я нічого не запитував і охоче виконав його наказ. Дахом лопотів дощ, а на землі великі краплі утворювали калабані. Стало сиро й прохолодно. Я думав про те, що калабаня для комахи, мабуть, як для нас океан. Дідусь мовчав, його мудре обличчя випромінювало спокій. Відтоді я саме таким уявляв собі Бога. Урівноваженим із блакитними очима без бороди із сивою головою. Думаю, бабуся буде дуже рада про це дізнатися, коли піде на своє побачення з Богом. Сиромудрість. Ось як починалися мої ранки в бабусі. Я спав до дев'ятої, потім снідав кефіром та картопляним пюре або малиною, або полуницями зі сметаною, або сиром, або канавкою з молоком, або гречаною кашею, або яєчною, вкрай рідко, або вареним яйцем, таким, що розтікається, я забув слово. Потім бабуся казала мені, чи можу я йти гуляти, чи їй треба щось допомогти по дому. Але в перші дні роботи для мене не було, тому майже весь час я гуляв. Гуляв, звісно, у саду. Ми з колею гралися в різні ігри, бо іграшок у мене не було. Мама хотіла спакувати мені ведмедика Ярка із собою, але я сказав, що не треба. Усе-таки мені вже цілих 10 років, кажу, треба вчитися жити самостійно і вже напевно без ведмедів. І привчати себе до чогось більш серйозного. Як на мене, Коля в такому разі – ідеальний товариш. Ось одна гра, у яку ми часто бавилися з ним у саду. Я ніяк її поки що не назвав, тому пояснити буде складно, але я намагатимуся. Я уявляв, що стою на зріст, як Коля, і ми разом, такі маленькі, стоїмо з ним посеред полуниць, і вони для нас не просто полуниці, а щось таке гігантське, незнане раніше. І я кажу, дивина, Колю, ти колись таке бачив, яке воно все велетенське і червоне? А він мені, ні, ніколи нічого такого не бачив. Дивина, чесне слово. І ми йдемо вперед, але дуже-дуже повільно. Наприклад, від грядки з полоницями до груші ми могли йти весь день і дорогою весь час з усього дивуватися. Але найбільше ми дивувалися, яка велетенська груша. Коля навіть казав, що на ній можна поселити всю його роту з родичами і ще місце залишиться для нових солдатиків. Отаке. Але ви не думаєте, насправді від полуниць до груші було два кроки, людських. Решту я не фантазував, бо ми дуже маленькі були і ноги в нас теж були маленькі. Такі десь як лапки в мухи, що бува не докучає мені вранці та не дає спати. О, знаю, цю гру можна назвати книжка. Дійсно, я про неї в книжці ж вичитав. Незвичайні пригоди Карика і Валі звалися. Там один учений випадково перетворив сусідських дітей на таких дуже-дуже малюсіньких істот за з комаху. І з ними потім усілякі пригоди траплялися. Я пам'ятаю дуже захопливий момент. Коли почалася злива, карик і Валя змушені були ховатися під шляпкою гриба, бо звичайнісінька крапля могла їх розчавити. Але з часом у них усе владналося і вони знову стали великими. Цікаво, чи згадували вони про свої пригоди, коли постаршали? Я про таке взагалі ніколи не зміг би забути. Згодом бабуся сказала, що мені треба виходити за паркан і більше часу проводити з іншими дітьми, інакше я, скоро... інакше я скоро стану диконом і на мене всі на зеленій тицятимуть пальцем. Ти ж не хочеш, аби всі на тебе показували, Ждане? А мені що? Мені все одно. Якщо бабуся так сильно хоче, бо я виходив на зелену, то я й вийду. Нічого страшного в цьому немає. Кажу вам авторитетно. Це значно простіше, ніж цілий день іти від полуниць до груші. До речі, кілька слів про зелену. Я думав, що вулиця так називається, тому що на ній дуже багато різних зелених речей. Віконниці, дерева, паркани, хвіртки, одяг людей, дихи будинків і таке інше. Але за парканом зеленого виявилося не надто багато. Не більше, ніж на будь-якій іншій вулиці. Ще там були червоний, чорний, коричневий, фіолетовий та багато інших кольорів. Я подумав, що доречніше було б назвати вулицю Кольорова. Тоді я би проводив літо на Кольоровій 19. Звучить не гірше, ніж літо на Зеленій 19. Адже літо – це не тільки зелений, правда? Зелена також була не дуже широкою і з канавами по обидва боки. Коли, скажімо, падав дуже сильний дощ, ці канави рятували двори від потопів, а погідної днини слугували місцем гри для тутешніх дітлахів. О, мало не забув, ще зеленою зовсім не їздили машини. Бабуся казала, що на початку вулиці стоїть цеглина. Це означає, що постійний рух тут заборонений. Я запитав, чи вважається постійним рухом ситуація, коли дідусь вибирається на риболовлю машиною. Бабуся засміялася і сказала, щоб я не був таким сиромудрим. Кумедне слово, правда?